Buon ascolto da ancora da Onda Rossa 87.9 in FM. Torniamo a parlare di energie devastanti in questa penultima trasmissione eh, di eh, Entropia Massima per quanto riguarda la stagione eh, 2013-2014 e eh, parliamo naturalmente ancora di Civitavecchia Vecchia come abbiamo fatto circa Un mese fa avremo anche una corrispondenza diretta di una compagna del comitato No NoCoc eh, che raggiungeremo telefonicamente e eh, adesso invece vi eh, parliamo di alcuni eh, dati contenuti in una ricca documentazione che il movimento di eh, lotta contro Appunto, eh, le eh, centrali inquinanti eh, e eh, anche assassine, visto che causano eh, cancri e, e le conseguenti morti di eh, parecchie persone, eh, sono appunto le centrali che eh, da decenni eh, avvelenano il, la città di Civitavecchia e i eh, dintorni. E dal, da questo documento intitolato, mh, che ha vari capitoli, il primo dei quali è carbone ancora carbone, una scheda sulla centrale di Torre Valdaliga Nord eh, che eh, appunto si trova eh, proprio a Civitavecchia, dunque, la eh, riconversione a carbone di questa centrale eh, ha visto. La, il crearsi di una forte lotta fin da gennaio del 2001, eh, di quella data la, appunto la nascita del primo comitato per il no a carbone, eh, subito dopo che l'Enel appunto eh, decise di riconvertire la centrale eh, di Valdaliga Nord eh, a, eh, in una centrale a carbone, in produzione di energia a carbone. E la città ha, super, ha subito un impatto veramente devastante da parte di questi impianti eh, storicamente bisogna risalire eh, al 1962 l'anno di eh, nazionalizzazione dell'Enel e fino a, da allora fino al 1986 eh, furono realizzati ben 10 impianti termoelettrici in un crescendo di eh, gigantismo il Uh, la localizzazione è stata in primo luogo a Fiumaretta con due impianti, uno da 140 megawatt e un altro da 240 alimentati ad olio combustibile questa centrale è stata chiusa dieci anni fa poi eh, è stata creata Torre Valdaliga Sud con quattro impianti termoelettrici di cui uno da 200 megawatt e ben tre da 320 megawatt Poi eh, l'impianto di Torre Valdaliga Nord con quattro, altri quattro impianti termoelettrici da 660 MW e una ciminiera multicamino di 250 metri di altezza, sempre alimentati ad olio combustibile. E quindi l'impatto ambientale <coughs> e sulla salute della popolazione è stato veramente molto duro, ma eh, questo evidentemente non bastava per l'Enel che eh, nel 2000 appunto, alla fine del 2000 aveva annunciato il, la trasformazione, evidentemente per maggiore convenienza economica, dell'alimentazione di queste centrali con la fonte più inquinante possibile, cioè il carbone. Il decreto di valutazione di impatto ambientale, come forse saprete, eh, c'è una legge che prevede appunto una, eh, una valutazione preventiva di che cosa può comportare l'apertura di impianti di questo tipo e la conclusione appunto di questa eh, valutazione fu che Eh, la riconversione sarebbe avvenuta in un'area dove non, non era possibile escludere che le emissioni avvenute nel passato avessero comportato un impatto sulla salute umane, umana che non si era ancora completamente manifestato un linguaggio un po' contorto per ammettere eh, insomma, un po' implicitamente che eh, effettivamente eh, un danno grave alla salute delle persone era stato eh, compiuto Infatti, dalle analisi sulla salute pubblica nella zona di Civitavecchia, dopo ben 25 anni di eh, operatività di queste eh, centrali, eh, abbiamo un uh, panorama eh, veramente mh, devastato perché eh, Civitavecchia è al primo posto per inquinamento nella regione Lazio e al terzo posto in Italia per la mortalità. Da cancro al polmone, alla trachea e ai bronchi. Inoltre eh, molto diffusi leucemie e linfomi, anche qui molto una la, la, il tasso insomma, di eh, malattie è molto superiore alla media nazionale. La diffusione di asma, allergie e altri eh, sintomi di eh, altri sindromi dell'apparato respiratorio tra bambini e adolescenti di vicinità vecchia è anche qui la purtroppo la più alta del Lazio e nel 2006 un altro studio eh, basato su dati ospedalieri eh, riportava questa affermazione l'analisi dei ricoveri ospedalieri aggiunge informazioni al quadro epidemiologico dell'area con risultati coerenti con quelli di mortalità e che confermano Confermano i risultati di studi precedenti. Il cancro polmonare pleurico e asma bronchiale sono in eccesso. Una novità rispetto alle conoscenze già note è rappresentata dall'aumento di incidenza dell'insufficienza renale cronica rilevato dal registro regionale dialisi. Inoltre le centrali a carbone, come è noto, sono, eh, sputano nell'aria quantità enormi di eh, polveri e mm, metalli, come mm, e gas di vario genere. Tra gli elementi più nocivi abbiamo mercurio, arsenico e le polveri fini che, appunto, eh, riescono a penetrare, soprattutto se sono quelle ultrafini, anche negli alveoli polmonari delle persone, eh, causando, appunto, come è già stato dimostrato da alcuni anni, l'insorgenza dei vari tipi di cancro. Il mercurio contenuto nel carbone è, è ben 150 volte eh, più eh, presente rispetto a quello dell'olio combustibile, quindi un peggioramento nettissimo eh, dell'attentato dell alla salute con questa riconversione voluta dall'Enel e quindi eh, il, è ben noto l'effetto eh, tremendo del mercurio sulla salute umana e soprattutto sul sistema nervoso eh, in via di sviluppo quindi parliamo di eh, feti, di neonati e di eh, bambini molto piccoli inoltre la centrale di Torre Valdaliga Nord è costruita sul mare e l'ingestione del mercurio eh, da parte dei pesci è una minaccia eh, per la catena alimentare eh, ovviamente mangiando il pesce si eh, assume altro mercurio ma non basta nell'area vicina del Monti della Tolfa che in realtà sono delle eh, colline le piogge acidi hanno causato la dissoluzione di alluminio e ferro metalli eh, di cui queste zone sono particolarmente ricche infatti non a caso uno dei borghi della zona si chiama Allumiere l'inquinamento delle falde acquifere altro disastro eh, dipende, cioè, eh, da, sì, dipende in parte da questi elementi chimici Questo ha portato a rendere non più potabili, non più bevibili le acque sorgive nella zona di Allumiere e nella zona di Tolfa. E quindi, questa dopo questa eh, allarmante, disastrosa eh, panoramica, facciamo una pausa musicale e eh, ci collegheremo con la compagna Simona, appunto a Civitavecchia, che da anni fa parte del comitato di lotta NO COC. I gave you my love I tell you what I do I expect a whole lot of love out of you huh. You got to be good to me I'm gonna be good to you There's so many good things I could say about you, girl I could say that I noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate. Allora, eh, siamo di nuovo in diretta 87.9 in FM Radio Onda Rossa, Entropia Massima la, eh, stiamo in conclusione della stagione 2013-2014 e al telefono c'è con noi Simona del comitato No NoCoc di Civitavecchia che in questi anni abbiamo sentito più volte è una lotta appunto eh, più che decennale eh, contro questi mostri questi impianti Dell'ENEL eh, che eh, appunto hanno flagellato la città dagli anni Sessanta e adesso c'è un ulteriore peggioramento con la conversione a carbone. Eh, intanto eh, ci senti? Pronto? Sì, sì, eccomi. benissimo buonasera a tutti, buonasera. buonasera anche a te. Allora eh, noi abbiamo parlato appunto ti, come ti ricordavo prima mh, quando ti ho chiamato dei dati eh, terrificanti insomma dell'inquinamento dell'attentato dell vero e proprio alla salute dei cittadini e delle cittadine E, e poi c'era caduto l'occhio su questa mh, questo documento eh, di una vasta documentazione che voi avete prodotto intitolato Carbone ancora Carbone in cui a un certo punto si legge di eh, una consultazione popolare che si era fatta fin dai primi tempi della conversione, cioè ottobre 2002 eh, tra la popolazione eh, Sì, questa consultazione allora diciamo che No, avevamo raccolto le firme, sia noi che la città di Tarquinia, per fare un referendum popolare, un referendum popolare abrogativo eh, delle, mh, eh, della delibera che dava il parere e purtroppo eh, però eh, l'Enel è ricorso eh, al Tar contro la popolazione. Eh, ma che l'Enel sia arrogante noi questo lo sapevamo già, la cosa che ci sconvolse all'epoca fu che eh, le, a difendere l'Enel e a difendere il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente che si eh, schierarono ad adjuvandum all'Enel fu l'avvocatura dello Stato. Quindi lo Stato e i ministeri che si schieravano contro i propri cittadini a difesa dell'interesse di una multinazionale. Ecco, questa cosa ci, eh, ci ferì enormemente e eh, chiaramente il targete regionale, eh, nemmeno a dirlo. Ciò nonostante la città si è organizzata, e questo vale sia per Civilecchia che per Tarquinia. All'epoca i consiglieri comunali, tutti i rappresentanti istituzionali si misero a disposizione gratuitamente e la consultazione fu fatta, chiaramente era una consultazione, quindi non più un referendum abrogativo, ma una consultazione che aveva appunto un valore eh, indicativo per l'amministrazione. E, eh, Diciamo che se fosse stata legale eh, avrebbe raggiunto il quorum e il 92% della popolazione si espresse contro la centrale a carbone. Questo dato, che è un dato politico estremamente importante, fu completamente ignorato da, dalle amministrazioni, dall'amministrazione comunale, era eh, importante chiaramente, ma non solo da lei, quindi ci fu anche il, la regione, i vari ministeri, eccetera. L'unica istituzione, questo va ricordato. che ci supportò fu all'epoca la provincia di Roma e eh, alcuni comuni del comprensorio che però poi negli anni successivi eh, ci abbandonarono dopo che furono come dire, messe sul piatto le compensazioni economiche una, una triste storia diciamo che non è, si è verificata in passato ma anche nel, nel, nel recente passato no basti pensare Alla, a, a come le istituzioni hanno reagito, eh, Presidente della Repubblica incluso, all'esito del referendum per l'acqua pubblica e eh, sui, sui beni comuni, Appunto, una maggioranza assoluta degli italiani decide una cosa e il potere nelle sue varie articolazioni economico, politico, E, e, eccetera uh, dice sostanzialmente chi se ne frega mh, appunto alla faccia della, della democrazia sì quando l'altro giorno ho letto che eh, il mh, presidente del consiglio perché eh, mi piace in Italia usare le parole italiane eh, il presidente del Consiglio ha, ha fatto ricorso contro per esempio la legge della regione Lazio che ripubblicizza i servizi pubblici Io veramente non pensavo che ardisse tanto e, e devo dire che è un ancor oggi come allora è la dimostrazione che le istituzioni non tutelano i cittadini ma tutelano i poteri economici e più sono amici questi poteri economici più vengono tutelati. Senti, ci vuoi raccontare delle, del comportamento dell'ente locale a voi più vicino, cioè il comune di Civitavecchia, facendo un po' una cronistoria e anche spiegando come eh, con una manovra che io non esiterei a chiamare di corruzione, eh, l'Enel si è comprata l'assenso di molte amministrazioni del territorio? Eh, sì, ehm, praticamente il comune di Civitavecchia inizialmente si schierò contro la centrale. Allora, facciamo un passo ancora indietro. Eh, era il eh, dicembre del 2000. L'allora sindaco Pietro Tidei, colui che ancora oggi, ieri, c'era candidato a sindaco e aveva l'ardire di voler eh, governare questo territorio, Eh, dopo che ha consentito allora la centrale e quest'oggi l'aumento delle ore di funzionamento e delle quantità bruciate dalla centrale, dicevo l'allora eh, sindaco Tudei eh, presentò e eh, spinse l'Enel affinché presentasse eh, questo progetto di centrale a carbone. Questo perché la privatizzazione che era avvenuta poco po qualche anno prima dell'Enel. aveva comportato una perdita di produttività e quindi anche a, a, ad un disagio occupazionale dei lavoratori che temevano appunto per il proprio posto di lavoro e quindi fece fare delle interrogazioni e via dicendo e fu si presentato questo progetto. Eh, nel frattempo lui decise di andare a fare il deputato e passò la mano ad un sindaco di centrodestra, il primo sindaco di centrodestra di Civitavecchia, tale Alessio De Sio, che inizialmente si schierò contro la centrale a Carbone, ma che eh, dopo un mese, dopo aver incontrato Scaroni e aver stretto un accordo per, eh, se non vale errato, 52 milioni di euro, eh, riconvocò il consiglio comunale e eh, <ride> E, e disse invece di sì sconfessando il parere precedente eh, quelli furono anni in cui la città era tutta in piazza quando dissero di sì ehm, devo dire che ci fu una forte reazione, ci furono cortei anche notturni in città eh, i consiglieri comunali furono presi a monetina addirittura eh, tanto per rendere l'idea di, di, di come era ridicola e offensiva questa cosa io che all'epoca ero consigliera comunale, feci la mia dichiarazione di voto, che chiaramente era consiglio ehm, facendo, utilizzando, leggendo la dichiarazione di voto di un'altra consigliera comunale nel consiglio precedente dove avevano detto di no. E poi alla fine si, si, che era la sua dichiarazione di voto di lei che oggi stava votando sì e stava condannando il territorio. E successo, immagina che cosa può essere accaduto quel giorno. Da allora. il e comune è sempre stato subalterno eh, sempre di più all'Enel eh, quei 52 milioni di euro non si sa bene che fine abbiano fatto perché sono stati messi addirittura nella spesa corrente del comune nel frattempo è cambiato il sindaco ne è avvenuto un altro eh, anzi altri due e, mh, il secondo tale Gianni Moscherini eh, eh, era presente al riesame dell'AIA e anche lui eh, prima giocò a fare il salutista e poi quando fu convocato il tavolo della salute dall'allora presidenza della Regione Lazio Marrazzo nonostante le eh, mobilitazioni dei cittadini dopo aver stretto eh, ben eh, due convenzioni o meglio un addendum alla prima convenzione e una seconda convenzione per un totale di alti 46 milioni di euro e anche lui disse, diede parere favorevole quindi un comune che uh, ha sempre giocato a fare finta di essere contrario per alzare il prezzo e poi quando Lennel posa i milioncini sul tavolo uh, dice di sì quindi una vera e propria corruttela legale, tanto è vero che il primo sindaco eh, Alessio Desio Sio è stato pure portato a processo per corruzione eh, dal, eh, dal tribunale di Roma anche se poi la vicenda fu archiviata eh, anche perché poi nel frattempo si scoprì che su richiesta di Scaroni questo Alessio Desio Sio aveva preso degli ehm, incarichi da Eni che non, non la centravano con le sue competenze Sì, eh, questa, questa situazione è, poi di alzare il prezzo. è stato rifatto quest'anno dall'attuale dall ex sindaco che da oggi non è più sindaco ehm, Pietro Tidei che quando si è insediato nel 2012 ha fatto la campagna elettorale e quando si è insediato vuole chiudere l'Enel perché diceva che eh, violava tutta una serie di, eh, di criteri e di limiti emissivi cosa peraltro vera ma che noi eh, per esempio noi non avevamo denunciata perché lo sospettavamo ma non avevamo le carte lui ci aveva le carte lui stilò un elenco di 36 criticità dicendo appunto che quelle erano le violazioni vuoi delle prescrizioni, vuoi dei limiti emissivi vuoi di quanto era previsto dalle varie autorizzazioni e eh, si incontrò con Enel Enel gli ha eh, concesso altri 26 milioni di euro e da quel momento in poi il parere del sindaco non solo non ha chiuso la centrale ma il parere del sindaco sul rinnovo dell'ulteriore autorizzazione integrata ambientale è stato positivo. È stato positivo addirittura, appunto, come dicevo prima, consentendo all'ML di funzionare 1.500 ore in più, bruciare 900.000 tonnellate di carbone in più e utilizzare un carbone che è uh, non, uh, uh, non permesso dal piano di qualità dell'aria della Regione Lazio. Per dirla in altre parole, il piano della qualità della Regione Lazio prevede che i combustibili non abbiano più dello 0,03% di eh, percentuale di zolfo e l'Enna la può usare un carbone che contenga fino all'1% di zolfo. Quindi eh, completamente subalterno, eh, ma subalterno è una parola carina, diciamo che per 26 milioni si è venduto ulteriormente la salute dei cittadini di questo territorio. Senti Simona, facciamo una breve pausa musicale e poi eh, ti, ti chiedo di rimanere ancora qualche minuto in, um, in collegamento. A dopo. Eh, pronto Simona? Pronto? Simo sì, ci senti? Sì, sì, vi sento. Sì. Allora, siamo tornati in onda con Simona del Movimento No Coke di Civitavecchia. Ricordiamo anche il numero di telefono della radio 06 49 17 50, se qualcuno volesse fare qualche breve domanda o commento. Eh, dunque, stavamo parlando del ruolo degli amministratori pubblici. oltre che quello di eh, pagatore eh, da parte di Enel che eh, non manca certo di liquidi per eh, corrompere e convincere eh, dunque eh, la, mh, i dati di, di emissione di, eh, queste, delle centrali a carbone sono impressionanti si parla di migliaia di tonnellate annue dei, eh, degli inquinanti più gravi e io volevo chiederti a proposito della conferenza dei servizi che si è tenuta l'anno scorso in occasione della quale il sindaco Tidei, appunto leggo qui dal vostro documento eh, sembrava aver sposato la causa ambientalista e quella della petizione eh, popolare poi qui nel documento, e ti lascio subito la parola, eh, si parla anche della, ehm, del ruolo dei medici e dei tecnici del movimento No Coke eh, dell'Alto Lazio Sì, eh, quello che ti dicevo prima, praticamente lui aveva um, denunciato che l'Enel stava violando tutta una serie di, di limiti emissivi, di prescrizioni, eccetera, eccetera, e riportò questo suo dire anche nella conferenza dei servizi. Uh, Quindi un doppio giochista professionista. Scusami? Ho detto un doppio giochista di professione. Ah beh, come, come lo fa lui non lo fa nessuno, penso che è uno dei migliori in assoluto, um, anche perché è molto furbo, è una persona competente e furba e quindi riesce meglio a um, come dire eh, mm, insinocchiare, passatemi il termine, un po' a dialettare, a insinocchiare che c'ha davanti, perché lui che cosa ha fatto? Nella conferenza dei servizi. Tu puoi votare a favore o contro, ma si va poi a maggioranza, cioè che la maggioranza dei presenti decide se la conferenza dei servizi si chiude con parere favorevole o contrario. Però se tu sei il sindaco dell'impianto ospitante e ti avvali dei poteri conferiti dal testo unico delle leggi sanitarie, cioè il 1265 e il 1934, e puoi dire, siccome io sono la massima autorità del territorio e siccome la mia, eh, il mio territorio è già provato a livello sanitario io pongo delle prescrizioni no e quindi noi chiedevamo non di chiudere la centrale come ospiteremmo, ma se non altro di mettere delle prescrizioni che avrebbero un minimo tutelato in più la, la, la, la salute della popolazione invece lui da furbo ha fatto tutto un discorso Mh, sulle violazioni da parte di Enel ma poi non si è avvalso dei poteri della 1265 il DTU non ha manco votato contro peraltro quindi mh, né all'Enel né ai, ai presenti alla conferenza dei servizi gliene frega niente del fatto che tu fai il tuo comizietto perché sai che sotto ci sono i movimenti che stanno uh, manifestando Quello che importa è come tu voti e in base a cosa ti esprimi, cioè appunto mh, nella fattispecie il 1265. Senti, io per le, dare anche alcuni dati quantitativi, leggo sempre qui dalla, dal vostro documento del Movimento no Coca Alto Lazio che le richieste dei cittadini eh, appunto ponevano questi limiti di 50 eh, milligrammi per eh, per metro cubo di eh, zolfo, eh, no scusate per il monossido di carbonio, e il contenuto di zolfo deve essere inferiore allo 0,3% eh, nel carbone appunto, utilizzato dalla centrale e eh, il limite al, um, al funzionamento doveva essere di 6.000 ore l'anno a pieno regime. e una quantità di 3.600.000 tonnellate di carbone stiamo parlando di eh, quantità già stabilite nel 2003 invece le ore eh, che poi eh, si è deciso di concedere all'Enel sono state 7.500 invece di 6.000 i giorni di eh, produzione 312 invece di 250 e le tonnellate da bruciare 4 milioni e mezzo invece di 3 milioni e 6 quindi quasi un milione in più di quelle previste e tanto per non farsi mancare niente lei ne ha ottenuto di utilizzare un, una percentuale di zolfo all'interno del carbone di oltre tre volte superiore a quella consentita dal piano regionale di qualità dell'aria. Esattamente, esattamente. Noi non chiedevamo quello che dicevo prima, Giangi. Non chiedevamo la luna. Chiedevamo solo il rispetto della normativa e il rispetto della vecchia autorizzazione che già era pesantissima come cosa. Però eh, almeno quello lo chiedevamo. E invece Eh, perché quello che tu dicevi, il, il limite emissivo per il monossido di carbonio di 50 microgrammi norma al metro cubo eh, non è la nostra richiesta, è quello che prevede il, la legge sulle migliori tecnologie disponibili che sostengono il rilascio dell'aria. Noi siamo riusciti a dare un'autorizzazione in deroga a quella legge. Eh, lo 0,03% ehm, di limite dello zolfo è il piano di qualità dell'aria, non fatto da me, che probabilmente ce lo leverei troppo so, ma fatto da, eh, dalla Giunta Marrazzo, quindi voglio dire eh, norme che sono in vigore eh, nella regione Lazio e nell'intera Italia per alcuni versi, e che tutto rispettano tranne Lenel. speriamo che eh, dopo decenni di lotte almeno i quantitativi sia di carbone che di ore di funzionamento rimanessero quelle dell'autorizzazione iniziale, invece siamo andati ad un aumento e questo mentre ci sono decine di studi, l'ultimo è stato presentato l'altra settimana, di cui si parla di una percentuale di morti per neoplasie di vario tipo dell'apparato respiratorio superiore tra il 20 e il 30% sul territorio mm. e questo è il filo e coloro che stavano con lui alla conferenza dei servizi lo sapevano benissimo non so il sì, è benissimo. Sì, sì, si si è una, un da altri dati drammatici senti siccome siamo in chiusura di trasmissione io volevo farti concludere su quello che eh, praticamente è un incubo che continua secondo Enel il ciclo di vita de, della centrale Torre Valdaliga Nord Eh, sarà di altri vent'anni, si parla di chiusura degli impianti nel 2034 quindi eh, da, da, con questa eh, tremenda prospettiva eh, quali, quali sono le, le intenzioni, le, le, le prospettive di lotta del, del Comitato contro questo mostro? Allora, innanzitutto tutto io ci tengo a dire una cosa Eh, che eh, l'Enel non dice che chiuderà nel 1934 questo lo dice Tidei facciandolo come una grande vittoria nei confronti della popolazione in realtà l'Enel ha sempre detto che La vita tecnica di una centrale del genere è di all'incirca 25 anni, ma questo l'hanno detto pure quando fece la prima centrale a carbone, che era una centrale donata dagli americani <ride> all'Italia con il piano Marshall, la centrale di Fiumaretta, ed è stata smantellata nel 1990, intorno al 1990, perché alcuni di noi si sono legati ai pezzi, dopo che la centrale scoppiava, e quando lei scoppiava lei le nascondeva i pezzi. Quindi eh, poi non diamo alcuna credibilità all'ENEL rispetto alla vita della centrale. Purtroppo quella centrale lì è un'ipoteca um, che, che, che in, eh, incombe sul nostro territorio. Come intendiamo noi eh, arginarla? Denunciandola ovunque, in tutte le sedi, ogni qualvolta eh, eh, ci sia qualche violazione e facendo pagare politicamente... Eh, alla, a quanti vanno a, a, a prendere il, il, la gestione dell'ente del locale ma non solo dell'ente locale eh, facendo pesare politicamente le scelte che fanno mi sembra che oggi e lo dico con, eh, con un po' di tristezza Eh, oggi Civitavecchia si sia stancata di questo non so se sai cosa è successo quest'oggi a Civitavecchia ma a furor di popolo eh, il sindaco di Dei che era candidato è stato cacciato e eh, abbiamo oggi a Civitavecchia un sindaco in grillino eh, se, al di là del fatto che sia un sindaco in grillino eh, il nodo è che è un sindaco dei movimenti un sindaco che viene anche dal movimento alla Cotte E questo la dice lunga, le gravissime responsabilità non sono sociali, non sono economiche, non sono sanitarie ed ambientali, ma anche politiche che hanno i, i come si chiamano, gli esponenti che si sono succeduti eh, sul territorio, perché ad oggi, grazie alla centrale a Carbone, si muore di più. <ride> non so se lo dico, eh, forse da movimentista non dovrei prendere posizione, però. Eh, si muore di più, Noi abbiamo una, una città devastata ambientalmente, abbiamo una, una città devastata con occupazione, una disoccupazione del 60%, e questo perché serve il ricatto occupazionale per poter tenere mostri del genere, e infine abbiamo una città distrutta politicamente, perché è un territorio senza più anima a sinistra, perché chi doveva un minimo, io non, non ho mai... ritenuto quello del PD di, di sinistra ma con loro che un minimo ci avevano un sentore ebbè hanno venduto completamente il territorio quindi uccidendo ogni speranza oggi la speranza è che questi nuovi ragazzi che hanno preso il potere a Civitavecchia eh, facciano quello che coloro che si battevano al petto non hanno mai fatto cioè quello di chiedere il conto all'ente energetico va bene Simona io, noi ti ringraziamo di questo tuo ulteriore contributo insomma da quello che dalle tue ultime parole insomma credo che ci risentiremo relativamente presto perché eh, i momenti di contrasto con, con l'Enel non mancheranno grazie allora a presto ciao dunque concludiamo qui la trasmissione Entropia Massima di oggi 9 giugno 2000. Quattordici, e abbiamo chiuso il ciclo sulle eh, e trasmissioni delle energie devastanti e, e crediamo di avere eh, azzeccato purtroppo il termine, e abbiamo parlato in queste quattro trasmissioni eh, prima del fracking e poi delle centrali eh, termoelettriche di eh, Civitavecchia e L'appuntamento per la trasmissione conclusiva della stagione di Entropia Massima, quando eh, tutti eh, i protagonisti le protagoniste eh, delle trasmissioni stesse eh, saranno qui in studio a dialogare con eh, voi all'ascolto a lunedì prossimo.